Iman yangu de kwamba Meshinda Salama Salimini Mpenzi Mstilzaji Karibu kufata tafabari ambayo tunazaka tika lukaa ya Kiswaili ambayo na zana moktasari wake. Sirikali ya Burundi iliweka saini kwenye makubalia nchi ya Tanzania kuhusu ujenzi wa barabara ya reli na chokiku cha taifa kina bajeti ya kila mwaka ya sawa na bilioni ishina sita sarafu za burundi sem ikiwa inatumia kwa, kwa mishahara ya wahadhiri amesema kiongozi wa chokiku hicho. Na kwenye ukurasa wa soka tutakujuzeni kusu, marefa ambao wajibiki ipasavyo, jambu ambalo ni changamoto kwenye shirikisho la kandanda nchini Burundi. Kwa haya na mingineyo, karibu ni langu Moise Misago, mitambu ya ungozo na Francois Akimana. Sanganino. Habari kamili. Tukenze katika ukurasa wa usafiri ni kwamba serikali ya Burundi na ili ya Tanzania zimeweka saini kwenye makubaliano ya, awal, ya awali juu ya utengenezaji wa ujenzi wa reli ya kisasa ya kutoka uvinza hadi digitega nchini Burundi. Ujenzi wa rally hiyo unatarajiwa kuwa na urefu wa kilomita miambili, themanambili na utagarimu kitacha dalazamarekani sawa na milioni alfumoja mia sita kuminatisa. Miongoni mwa pesa hiyo, Burundi imeanda sawana na dala miya nane ne. Ujenzi huo umegawanywa katika sembili ambazo ni uvinzahadi malagarasi kwa upande wa Tanzania yenye urefu wa kilomita miya moja msina sita na malagarasi musongatea digitega yenye urefu wa kilomita miya moja ishirina sita Ujenzi wa relihio utakuwa na manufa kwa nchi za Tanzania na Burundi na utatua fursa nyingi za ajira na biashara hivyo kukuza uchumi wa wakazi wa nchi hizo. Na bathi ya raya wanatumia barabara za mtani giosha mjini bujumbura na wale wa mjini kati wanasema kukaribisha ukarabati wa bathi ya barabara kama ile ina, iliobatizwa avne in hondo pamoja na ile inapatikana kando na jengo maarufu Oldest madereva wanatumia barabara hizo wanaomba ukarabati wa barabara hizo ukamilishwe haraka iwezekanalo iwezekanavyo iweze ili kupunguza kero za mizunguko na katika kurasa wa elimuni kwamba bajeti ya chuo kikuu cha taifa inafikia bilioni 26 sarafu ya Burundi kila kiramwaka Sehe mkubwa ya bajeti hiyo hutengwa kwa ajili ya malipo ya wahadhiri. Hayo ni matamshi yake kiongozi watasisi hiyo ya chokiku ambaye anabainisha kuwa chokiku hicho kina zaidi ya wanafunzi alfu kumina ne. Waleo katika vitivyo zaidi ya kumina tanu. Anaongeza kuwa chokiku cha taifa bado kina upungufu wa wahadhiri. Tumsikilize Profesor Sanctus Niragira anangoza chokiku cha taifa ana na muzetu Jerome Hakizimana. Kamenuza yu burundi unamosi, ifise, ibisata Vigera kuchu minavitano, hamge nikindigi sata tukita ekole doktorale. Chokiku hama... cha burundi, hadi leo, kinaunduwa na vitivo kuminavitano, na vitano kumi na, na kiningina kitivo kilichoma katika ngazi ya tatu ya chokiku, yani udaktari. Idati ya wanachuo, tuliwonao katika vitivo hivyo vyote, ni zaidi ya kuminaine elfu miongoni mwa hao, Wanachua elfu kumina tatu mia nane na sabini. Wanasoma katika ngazi ya kwanze ya chuo kikuu wanachuo 25 na wawili wanasoma katika ngazi ya pili ya chuo kikuu yani umahiri na wengine karibu ya 100 msini wanaofanya utafiti ili kutunukiwa diploma ya udaktari hapa chuo kikuu cha chaburundi. Tunahaba uwalimu kwani wanao stafu wangebidi kudiriwa na wengine waki Hini pia kutokana na kwamba, tunaendelea kufungua vitivo vipya, visi zokuwa na walimu wake maalum. tunalazimika kuwachukua katika vitivo vingine wanamofundisha, lakini bora tungeaji wengine, ila kutoka na kwamba bajeti tunayopewa kwa lengo hilo haitoruhusu kuajiri ajili walimu wengine tunasaidiwa na walimu wasaidizi miongoni mawale wanao maliza ngazi ya pili ya chukikuu yani umahiri kuhusu mafunzo tunawawalimu wasi wa charge mshara yao inakaribia bilion kuminatisa kwa mwaka harafu sekali inatopatia bajeti ya bilion ishirina sita kwa mwaka ila hata cho kikuu kuna hela kinacho jizalia kupitia nyumba za kupanga kiwanda cha uselemala na cha kukarabatia magari, mashamba na vinginevyo ya kipesa japo si kwa kiwango kikubwa hawa korea mamodoka, hawa shugula kukorea vijani nubu waaji hivyo na vizyo birinji za mafaranga alikuwa atalimea shichani lejo isanganiru nikiboko yao iko ni saa 7:28 toka tarehe hii baadhi ya marefa ambao hawaheshimu kanuniza usimamizi ni changamoto kubwa inayokabili maandalizi ya michuano ya soka ya ligi nchini Burundi mponye kitu wa kandanda FFB Alexandre Muyenge anasema kusikitisha na kuepo uchawi kwenye michuano hiyo huku akibainisha kuwa Tume yenye ju kumula kupiga vita imani hizo za kishirikina imeundwa tumsikileze. Tunaona tukua uanjani. Kuna baadhi wanafanya ata mbele ya wengine wanaona. Kamera zina wanasa vizuli. Apo sasa nimesha toa amli kwa... Kamati husika ili wafane vizuli, wapange vizuli, sheria zote zinazohitajika ili kupiga marufuku kuwa muenendo. Mana ni muenendo wakulaaniwa kwa kuwa haywezikani, shiria iwe pale, lakini kiukupwe hivyo hivyo timu unakuta zinashindwa kuingia kwenye zumba za kuvalia timu zinashindwa kuingia kiwanjani eti acha tusubili mpaka wao waingie ndio situtaingia hiyo ni mwenendo ni yakulaaniwa sana ingekuwa hayo mambo yayo yanatumika mm. tusingekuwa tunalalamika huu mpira wa Burundi hauendi mbele ingekui natumika kila mwaka tungekuwa tunashiriki kombe la dunia sijdii tungekuwa tunashiriki kombe la Afrika vilabu wetu vinafika wapi kama kweli hayo mambo yangekuwa ni ya kweli tuombe Mungu tu Mungu domo Mleta yote Na changamoto zingine ambazo huwa zikishudiwa katika mandalizi ya mashindano Daraja la kwanza ni zipi Changamoto zipo kuna wenyewa na lalamika Oo sijui marefa, sijui organization Mala muna badili mamechi, kiholela, sijui na nini hizo yote tunajua ila kwa ujumla Mimi nafulahia sana jinsi kazi inazo tengenezwa na daraja la kwanza mm -hmm. Ndiyo na niwitu kani kaili mashindano haya ya andaliwe kwa ufanisi. Witu wa kwanza tuwe waungwana kwenye michezo yetu. Yani tuwe na moyo wa fair play. Tuone kama tuko kwenye shirika moja. Hmm. Usione kama yule ni adui au yuhuyu ni adui. Hmm. Tucheze bila kumizana, bila kiburi chochote, tuwe kitu kimoja. Huyo amesikika ni Alexandre Muyenge ni mwenye wa shirikisho la kandanda FFB Nchini Burundi. Na mikoa kwenye maku jamari Jamarivyane Nge nda kumana. Na uhaba wadaraja katia mta wa kigube na nyakabiga ne kikwazo kikubwa kwa raya wanatumia njia inaunganisha kata hizo inapatikana katia daraja lalapatikana kwenye barabara ilu batizo wa mgezi gisabo pamoja na daraja lingine lalapatikana kwenye barabara ilu batizo wa peple murundi. Raya wanatumia barabara hiyo wanasima kwamba inawarasisia katika nendarudi zao hata hivyo wanajia wanakofu wakati wamsimu wambua. Raya wanaomba ujenzi wadaraja, wadaraja inewhilo Omech Nduwayo. Hagi ikiaro, nituzikunu amashimeto ya tanga huku. Bisho batewa hashiri nzirangi kilarotangu. Ngiya inautumio na raia wanaotembea kwa migu, inauziunganisha kata za kiguati ya mtanya kabiga, pamoja na kata ya kigobe ya mtagi hosha kwa kufuka mto wanahangwa. Ngiya hiyo inapita karibu ya shule ya sekondari, NSTT, Segondiak Polivala, ili kutokea karibu ya majengo ya ubalozi wa marekani nchini Burundi, mtohuo u kwenye urefu watakribani mitakuminatano kwenda chini na huvu kwa na watu mbali mbali ambao miongoni mwao kuna wanafunzi baadhi ya watumiaji wanjia hiyo huwe kwa mgongoni ili kufushwa na kufikishwa kwenye upando wapili wa mtohuo ili kulipa faranga miambili kila mmoja. Wanaeleza kupendekeza njia hiyo kwa kukataa mizunguko ya barabara nzima, safari inaewaharimu zaidi ya saanzima huku wanapopita njia hiyo wakiwa wanatumia muda wa dakika kuminatano wengine wanaeleza kutumia bajeti ya kawaida wanapopita njia hiyo na kueka pesa kiasi ya safari kutoka mgini kuenda makwao. Watu wanaojituma kiuvushaji wanaeleza kujishogulisha na kazi hiyo ili kuwasaidia wapita njia hiyo ila kwamba huataka watu wanaopita sehemu hiyo kutua malipo ya kiasi cha pesa miambili ili kusaidiana zaidi. Wanaomba sehemu hiyo igengo Daraja ilikuwa raisishia Wapitanjia Shukran Omer Nduwana Kwa kuitimisha tarifa barituangaziangaza Kima taifa ambako Madaktari nchini sudani wameandamana Kulani kushambuliwa Na mafisa wa usalama wakati Wa mandamano yanandelea Mara kwa mara kukishinikiza waki shinikiza jeshi kurejesha uongozi wa raia tangu mwaka uliopita siku ya jumapili januari 16 madaktari wala ndamana kupinga mashambulizi dhidi ya hospitali na vikosi vya usalama wakatu wa mandamano na mashirika ya kiraia ya wito kwa raia kujitokeza tena mitani jumatatu hii januari 17 kwa ndamana dhidi ya utawala waki jeshi huku mamlaka ikifuta kibali cha Eljazira mubashara moja wapo ya vituo vya habari vya Qatar Siku ya jumamosi pamoja na vibali vya wandishi waki wa wili nchini humo Kituo hicho cha habari ambacho kimebobea katika utangazaji wa matukio ya moja kwa moja Kurusha picha za kila aina kuhusiana na mandamano mbali mbali bila maoni Eljazira muba, El mubashara ilimekua ikirusha hewani mandamano ya kupinga Mapinduzi katika mnyezi ya hivi karibuni mandamano. Hayo tayari ya, mima, ya mewaua wana nchi stini na wane hadi sasa. Na hadi hapa mpenzi msikilizaji la ziyada sinespe kwa tu nanga. Nuwa shkuru nyote ambao. Mewetega siku tango mwazali mwisho. Ni mshkuru piafuni mitambo Franswa Akimana Langujina Moize Misago. Na kutakene mchana mwema kwa akhirine.